Itt. És most Közéleti Háttérmagazin. magazin. Főszerkesztő Fialajános. A műsort az Ugló önkormányzat támogatja. Kösön. Még mindig csak. Most már minden van. Üzeletrögzítő, átkapcsolás. Jó reggelt! Led? Azt mondta a hompola, aki nem olyan, mint a, a hofinak az anyósa hogy tehát nem, nem olyan, mint a kalabú felesége, él és van, többek között zuglóban él, hogy tegnap olyan voltál, mint a szerény Ibolya, amikor Bolgár György azzal szembesített, hogy lassan nem lesz nálad népszerűbb ember. Magyarországon hozzátéve, hogy azt mondtad, hogy azért azzal a népszerűségi indexel, amivel te rendelkezel, korábban a labdába se lehetett rúgni. Mennyire foglaltam jól össze azt, amit a Honpula mondott, és amit tegnap történt a 92.9-en? Hát a, a, a szerény Ibolyát, az, az nyilván az egy konklúzió volt, amit a aggatóban kialakult. Én magam részéről nem, nem szeretnék beképzelt politikusnak tűnni, szerénynek, de tényleg az a nagy helyzet, hogy, hogy az a 35 os népszerűség, amivel ma Magyarországon a relatíve jó el lehet érni egy népszerűségi listán, az valójában inkább egy népszerűtlenségi mutató, egy népszerűségi listán, hiszen ma Magyarországon nincs olyan politikus, akit az ő ismerő emberek edvel, És azért ez egy nagyon rossz jel, mert nyilván azt is jelenti, hogy az egyes politikusok megítélését is húzza le az a politikus undor ami ebben az országban szépen fokozatosan kialakult. Annak idején voltak emberek, Gönc Árpád, aki 80 százai fölötti népszerűségre rendelkezett évtizedeken keresztül. Ma ez gyakorlatilag elképzelhetetlen tehát a maga Jézus Krisztus haján jönnek közénk és, és politizálnak, akkor őt sem kapna 80 pontot. Ezzel óvatal bánjunk, maradjunk abban, hogy ezt a részt nem is hallottam. A, a, a vallási kérdésekben érzékeny közönség ilyen mondatokra ki tudja, hogy hogyan reagál. a média tanácsadód lennék, akkor ezt mondanám. 353 94 51, bármit lehet kérdezni, ami Zuglóval vagy fővárossal kapcsolatos. A kérdhelyen vendége Karácsony Gergely Zugló polgármestere azt kérdezem tőled, hogy mindazonáltal, mint helyi politikus, és országosan másféleképpen működő politikus, mint aki voltál. Vajon mi állhat annak a hátterében a megnyilvánulás módja annak a tartalma, azok a projektek, amelyeket beindítottál, de amelyeknek a megérthetősége azért egyezzünk meg, hogy nem csak Balogh Zoltán korábbi kritikája, nem tudom, létrejött -e azóta a találkozó, hosszabb időt igényel, tehát azért megérteni azokat a a fejlesztéseket, amelyeket te egyébként az elmúlt időben például a szociális területen megvalósítottál, vagy megvalósítani készülsz, hiszen ezek gyakorlatilag tervek, amelyek majd az elkövetkező időben valósulnak meg, hogy ezek milyen mértékben, vagy miért okozzák a te népszerűségedet, miközben az ember a te életkorodban talán még igen, vagy talán nem ez majd eldől foglalkoztatja a saját személye, de ha mégis a kérdés értelmezhető, akkor vajon emögött a második hely mögött, ha ez egy második hely, akkor mi áll? At, um... Mit azonosítanak be így az emberek? Nem tudom, megmondom őszintén, hogy, hogy azért érdekes ez, mert nem csak, nem csak önmagában ezek a, ez a sok mutatnak ilyesmi, hanem az önmagában az, hogy én Zuglóban hogyan nyertem, az én az, én az voltán még végóta gondolkodom. Nem minthogyha nem érdemelte volna egy politikai váltás, meg nem mintha nem érdemelte volna meg az ország, hogy legyen egy baloldali fordulat a politikában, de hogy ez nem lett, és az önkölti választáson is én nem tudok magamon kívül olyan baloldali polgármester, aki úgy nyert, hogy korábban nem volt polgármester. Lehet, hogy van ilyen, de nagyobb városban és putáfesti én nem tudok ilyenről. És azt, hogy én miért nyertem, én, én, ezt, én ezt leginkább abban, annak tudom be, hogy, és ez persze zuglóban különösen fontos, hogy azért én egy olyan politikus karakter vagyok, és most nem a személyiségedről beszélek, hanem arról a pozícióról, ami ami az én élettörténetemből adódóan kialakulhatott a választók fejében. Én egy olyan politikus vagyok, aki mindig is egyértelművé tette, hogy, hogy kooperálni kell a, most lehetőségben úgy fognam, azok a régi baloldal pártjaival, vagy szereplőivel, MSZPV-vel, DK-val, mert vannak között céljaink. De azt is mindig finoman jelzem, hogy szerintem egy, egy magasabb erkölcsi mércét kéne e, megszírozni a baloldalnak, mint, mint ami, amit a választók szerint, e, vagy a választók szerint elér, tehát, hogy a választó persze célja szerint hogy hogy ilyen szempontból talán olyanok is szimpatizálnak velem, a baloldali törzs kívül, akik mondjuk egyébként nem szavazanak ezekre a pártokra, LFD szavazók, vagy bizonytalanok, vagy azok esetben még sajnos bizonyos szempontból ez egy paradossz dolog, még azt is el tudom képzelni, hogy jobbik bizonyos szavazói szimpatizálnak velem, mert ezt láttam a 2014-es parlamenti választáson is, ugyanúzó kertárosi részeng a 16. kertőben voltam, a mérőlt, és ott a az a szerencsés helyzet van most ilyen, hogy mondjam, ilyen is szempontból, hogy a két szabadata van a polgároknak. Van egy szabadatuk, amit párt és amit egyéni jelöltsel, és ugye én sokkal több szabadatot kaptam, mint a pártlista tavaly, pontosan nagyjából egy évvel ezelőtt volt a parlamenti választás. És aztán most Duglóban az is úgy alakult az eredmény, hogy, hogy az egyéni jelöltek, akik indultak az önkormányzati körzetekben, a baloldali jelölteket végül is a Fideszes jelöltek olyan szempontból megverszik, hogy ők több szabadokat gyűjtöttek be, de a polgármesterinél máshogy alakult. És ehhez képest mondjuk az LMP-s vagy a civilizugdós jelölt, polgármester jelölt, az kevesebbet kapott, mint az ő jelöltjei. Tehát nyilván én kaptam lmp és civil szabadokat is. Tehát nagyjából így énti a matek. Egy másodpercse várjál valaki jelentkezett. Jó reggelt kívánok! Oh -oh. Fálló jó reggelt, ö, azért már remélem a karácsonyra el fog számolni a szavazóknak azzal, hogy a Török Zsoltnak munkát adott annak a senki házire. Én Török Zsolt mellett csak azt tudom elmondani, hogy az elmúlt időben a Liget galériával szerettem volna kapcsolatot létesíteni, mi nem voltunk Facebook társak, egy másodperc alatt Facebook társ volt, és két másodperc alatt eljuttatott ahhoz a személyhez, aki aztán utána, segítette annak az interjúnak az elkészítésében, ahol kiderült, hogy várnak Tibar, aki egyébként, jelenlően jól mondom a nevét, fejből mondom, e, ifajamtársam volt az apácaiban. E, szembe kell nézned, hogy a hallgatóim között vannak olyanok, akik szívből utálnak minden szocialistát, így aztán nehéz lesz megmagyarázni bármilyen hajdan volt szocialista politikussal való együttműködésedet. Hát én ezzel együtt is, én azt gondolom, hogy ezzel nincs való. Tehát a való. volt. Egy viszonylag szerint, tényleg szerint díjazásért egy, egy alapvetően egyébként szervezési feladatokat elláltó dolgot végez, és azt kell mondjam, hogy nagyon jól csinálja. Tehát... Jó, én nem szeretnék a hallgató mellett nagyobb mértékben kiállni a kelletinél, mert nincs okom. De ugye, ha azt mondom neked, hogy Török Zsolt hogyan volt az MSP arca abból adódóan, hogy szóvivő volt, Uh, akkor én részben meg tudom érteni a hallgatót, miközben egyébként megértelek téged is. Azt gondolom, hogy ezt az ellentmondást, ami kettőtök között van, a mai műsor, ha csak ti nem kezdennétek el vitatkozni egymással, de a hallgató elközönt, ha akar visszajöhet, uh, de én azt nem fogom tudni feloldani. Én már akkor csak röviden, akkor, mert beszélgetünk, szerintem már ilyenben nem is volt. Volt erről szó, de szerintem a hallgató nem először veti fel ő, annyira utálja az MSZP-t, vagy annyira utálja a török zsoltot, hogy szerintem nincs olyan magyarázat. Nem tudom, hogy ő telefonál-e, ha igen, akkor le lehet bonyolítani egy nyílt vitát. Természetesen csak olyan mértékben, ahol, mint tudjuk, az izlés az nem vitatárgya, tehát valamest a személyeskedéstől mentesülnünk kéne. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, visszajöttem, igazából nem a török zsoltot utálom hanem azt, hogy akkor ez a pályázat miért sem, ez az állás miért sem, megpályáztam. Uh -huh. És miért nem a legmegfelelőbb embert kiválasztottam. Uh -huh. Meg tényleg megvan a tapasztalata. Mert karácsony, mindenki tudja, hogy ez egy alibi állás. Jó, maradjuk az elején, mert azt hogy nyilvánvalóan tudjuk, hogy alibi állás ebbe bele lehet kötni, de az, amit ön kérdezett, az, az egy teljesen érvényes kérdés. Lehet-e azt megmondani, vagy megmondod-e a hallgatónak, hogy miért nem lett megpályáztatva ez, és miért került így, vagy meg lett pályáztatva, vagy hogy van ez? Volt. Én azt tudom mondani, hogyha a következő években valamilyen rejtelésokból azt hozná sors, hogy én nem csak egy megválasztott polgármestere vagyok zuglónak, hanem egy olyan polgármester, akinek nem kell politikai kompromisszumot kötni egyébként nem igazából nagyon falsűs kérdésekben, én, és mondjuk lenne egy, egy olyan képső testületi többség, ami teljes mértékben az én politikai nézeteimet vallja, akkor minden állást megpályáztatnék. Ezt tudom erre mondani. Van a politikai kis tülen, a ki... beszéd, tehát igazából akkor ez egy politikai kompromisszum miatt született, hogy a Törös megkapta az állást, és nem a képességeimet. Hát akkor ez erről van szó. Csak ezt már majd el kell de egy másodperce beálljon, hadd kérdezzek Öntől. Uh, amit mond, uh, én utálom ezt a kifejezést, de most ebből élek. Ördögtől való, amit a karácsony mondott Önnek? Ha még egyszer, Ördögtől való, amit a karácsony mondott Önnek? Alapvetően nem, alapvetően nem, csak akkor ezt kellett volna az elején is mondani, és nem azt, mert én egyszerűen megkérdeztem ezt a karácsonyi nyitót, és akkor ő azt mondta, hogy azért mert a török zsolt az nagyon-nagyon jó rendszer szervező képességekkel rendelkezik, és ez pont neki lett kitalálva az állás, valami ilyesmit mondott. Tehát ez nyilván nem ez. Az nem, az ez pont, fón... jó, mindegy. Uh, ugye az emlékezetünk nyilván nem egyformán fókuszált bizonyos ügyekre, én nagyon pontosan tudom, hogy milyen mondatokat mondtam, ugyanezeket a mondatokat mondtam, és most is hozzá azt, hogy vannak olyan politikai kompromisszumok, amit az ember azért köt meg, mert egyébként összességében a kerület érdekét szolgál, abból a szempontból, hogy a politikai kompromisszumok nélkül ez a kedvelt ugye lefolyó, mert együtt. A karácsony öreg török zsolt az nem lett politikai kompromisszum, mert egy, egy nem egy akkora tényező, hogy egy politikai kompromisszum megy. Ha meg igen, akkor el kell azon gondolkozni, hogy érdemes ezt a politikát folytatni. Jó, de én azért hadd vessem azt föl, anélkül, hogy a karácsonytól meg akarná vonni a szót, hogy valószínűleg nem török zsolt jelentkezett, hanem török zsoltot maga az az MSP javasolta, aki, illetve amely jelleg karácsony Gergely legfőbb stratégiai partnere. Tehát itt török zsolt személye csomagban érkezett. De a meg ennek kapcsán, de természetesen. Nem fogom elvenni a szót Karácsongergető. Ugye ő azt mondta, hogy egyszer majd el kell számolni az ügyben a lelkismeretével. Ez a mondat egyébként mit jelent? Tehát, hogy, hogy milyen fűben járó bűnt követett el, dacára annak, hogy elmagyarázta, hogy ez hogy jött létre, ezzel együtt az ő szemében milyen fűben járó bűnt követett el azzal, amit elkövetett, és ezzel kapcsolatban egyszer majd ki tudja, mikor milyen lelkismereti dologgal kell majd szembenézni, amivel egyébként most még nem most néz szembe? Értem. Ő két-három évvel ezelőtt egy, ugyani, egy ugyanilyen tevékenységet, egy ugyanilyen döntést erősen kritizált volna jogosan. Most ő ugyanazt csinálja, amit ő korábban még akár az LMP színeiben is kritizált. Ez a nagy baj. Uh -huh. Hogy ugyanott vagyunk, ahol a másik oldal. Amit erősen kritizáltunk az ellenzék. Ezt a kabátot mennyire veszed magadra, Gergő? Hát ő, szabad, nekem is... Em... Igen, igen, szabad. Akkor én azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy azért... Uh, uh, úgyis mondjam. az zuglóban nagyobb jelentésű kérdések, mint az, hogy ki a rendezvény szervező, és egyébként, hogyha törökzsóhott nem lenne alkalmas erdökkal a az elvégzésére, akkor erre szóval sem erült volna. Itt nem arról van az, hogy az alkalmatlan embert ö, alkalmazunk egy bizonyos pozíció, mert a Zsolt nagyon jól dolgozik, és azt kell mondjam, hogy én semmilyen kritikát nem kaptam az ő munkájával kapcsolatosan senkitől, és inkább elesmerő szavakat kaptam a politikai télózsa minden irányából a munkájával kapcsolatosan. Tehát itt és szerintem ez nem hovarjuk magunkat bele abba, hogy itt ez a legfőbb morális kérdés. Jó, maradjunk itt. Azt kérdezem öntől, hogy miközben abba, amiben ön belekötött, bele lehet kötni. Ezt mindannyian tudjuk, karácsonygerge is valószínűleg. Ha azt mondja karácsonygerge az mostani szövegében, és ezügyben én ö, hajlandó vagyok pártolni azt, amit mond, hogy egy tízes skálán ennek a jelentősége túlmenően a tényen. Tehát ha a tényt nem tudja elfogadni, akkor nincs miről beszélni. De hogyha most egyáltalán a létezés módját tekintjük, a módus vivendita, ahogy ma Zuluban polgármesternek lehet lenni, talán másféle mint korábban, a siker az majd nyilvánvalóan később fog kiderülni, akkor ebben az összefüggésben ez egy tízes skálán valószínűleg közelebb van az egyeshez, mint az ötöshöz, akkor ön egyébként ezt máshova tenni ezt a számot? Nem, én is egyetértek, hogy ez a kérdés mondjuk a kerület életében és a kerület többi dolga, az képest valóban marginális, de hogyha minden egyes döntés így történik, tehát hogy mindenhova igazából az összes önkormányzati cég felügyelőbizottságában igazgató tanácsában ilyen politikai hát, hozzá nem embereket tesznek, akkor viszont nagyon-nagyon gond Jó, és én egy dolgot képest. szeretnék önnek mondani, aztán kiderül, hogy Karácsony be akar-e menni vagy sem. Én azért némileg közelebbről látom ezt a működést, és nem csak azért, mert Karácsony karácsonygergeje beszélgettek, hanem azért, mert Pabcsátferendszer is Várnai Lászlóval is beszélgetek. Ön egyébként el tudja azt képzelni azt a boszorkány konyhát, a szó idézőjeles értelmében, ahogy egy olyan polgármester működik zuglóban, aki leírta a saját szerepét politikailag, hát nagyjából, mint Fehér Hollót beleértve, hogy saját párti straté stratégiai szövetségese annyi van, amennyivel langyos vizet nem tud főzni, hogy ez a szituáció egyébként milyen kompromisszumokra készíteti őt, ami egyébként messze túlmutat azon, mint amiről mi beszélünk, és ő nagy valószínűséggel azért nem beszél erről, mert ha már megkötette ezeket a kompromisszumokat, akkor nem fogja beártani azokat, akikkel ő egyébként együtt kell, hogy működjön, miközben nagy valószínűséggel adnak körül volna a legjobban, ha a saját pattársaiból állna az egész képviselő testület. Szóval ezzel szembe tud -e nézni, vagy nagyjából el tudja e képzelni ezt az életet? Ö, de Karácsony, engedélyűs ez a politikai pályafutását, hogy lehet más a politika, nem? Gergő, feladtam, illetve nem feladtam, nem akarnék a szóvivőt lenni. Hát, uh, igen, megnézem én magamat, szóval, uh, egyrészt, uh, amit az úr mondott az, hogy zúlóban minden céget politikai kinézetek vezetnek, akik nem... Nem ezt mondta, azt mondta, hogy a bizottságokban be kell rakni mindenhova valakit. Tehát a felügyőbizatiságok az ország or or minden, minden felügyőbizatisága így működik, most erre nem akarom őt... És az... Ha azt, azt az egy mondatot nézzük, amit ő itt most neked szegezett, és ami egy nagyon rendes mondat volt, mennyire látod magadban most a tükörben azt a Karácsony Gerget, aki megvalósítja a lehet más a politikát, akkor erre mit mondasz? Én... én... Én büszke vagyok azokra a döntésekre, amiket, amiket sok politikai kompromisszum révén, de mégiscsak meghoztunk. Meghoztuk Magyarország legpro legprogresszívabb szociális rendeletét, meghoztuk Magyarország legszigorúbb álláshatósági rendeletét, és megvalósítottunk egy olyan politikai kultúrák ahol nem az a jó jófej, aki aki kardot ránt és lekoszta mindenkit, hanem ahol a józan párbeszéd működik, ennek bizony vannak bizonyos árai, a szervezeteknek vannak olyan politikai típusú szempontjai, amiket nem lehet meglegálni, viszont azt, azt viszont nagyon határozottan szeretném elmondani, hogy szuglóban nincs olyan cégvezető, aki ne lenne szakmai alkalmas a feladatára. Az, hogy ők egyébként bizonyos pártok, és nem csak az MSP, hanem más pártok, meg ugye a Fidesz is be van bomba ebben az együttműködésben, bizonyos pártok politikai típusú bizalmát is élvezik, ezt szerintem csak mellettük szóló ért. Olyan ember zuglóban, aki ne értene ahoz a feladathoz, ami rá van bizalma, ilyen ember zuglóban nincs, vagy ha volt, akkor azért van, mert kaptunk egy fél éves bizalmi idejét a hivatal munkatársainak, és nem rúgtunk ki mindenkit azonnal, de nyilván lesznek majd személycseré. Tehát ez nagyon van. Hát azt szeretném elmondani, amikor arról beszélünk, hogy lehet más a politika, annak része az is, hogy ezeket a dolgokat érvényre is kell jutatni, és hogy vannak politikai kompromisszumok, amit vállalhatók, és vannak az, amik vállalhatatlanok. Amikor Várnay Lászlót a késő testület többsége ki akartak benderíteni a testületbe, független hogy Várnay László róla enyeként nekem jó vagy rossz a véleménye, az teljesen mindegy, akkor azt mondtam, hogy ezt nem lehet, és megbitóztam a döntést. És egyébként minden más fontosabb döntésnél, berész a személyi döntéseket is. Én olyan döntéseket hoztam, ami a kerület szempontjából hosszú távon és rövid távon is, szerintem előnyösek. Ilyen szempontból azt az elvek, hogy lehet más a politikai, Én maximálisan továbbra és igaznak tartom. És így nem az gyötör, amikor lefekszem aludni, hogy törözoltak, voltak, van egy 150 ezer forintos fizetése, egy olyan munkára, amit egyébként valóban megvalósít, és lehet, hogyha az egész világról kellett volna gyűjteni, rendervényszervezőket még nála is jobban találtunk volna, de azt a munkát, amit rám biztos, jól Beérte az összes olyan cégvezetőt, aki egyébként a helyi pártok bizalmát is élvezi, és ezáltal létrejön egy olyan politikai kompromisszum a pártoknak, egy olyan bevonása a ami aminélkül ez a kerület fejreállna, és akkor én mondhatnám azt, hogy lehet más a politika, csak akkor inkább jobb lenne, hogyha visszamennék civilnek, és onnan kívülről a pályaszélőről kiabálnék be. Azt, hogy én vállaltam azt, hogy egy kerület vezetője vagyok, egy ilyen bonyolult politikai helyzetben, egy ilyen nehéz örökségben, ez azt jelenti, hogy nekem sok-sok jó kompromisszumot kell kötnöm a saját szélem érdekében. És minden rossz kompromisszumot vissza kell utasítanom, ennek a szellemért nem volt uh, Ugye általában el szoktam köszönni a betelefonálótól, most hosszú jelen volt, nagyon udvariatlan lett volna, így jártam volna el. Van-e bármi valójá vagy mehetünk tovább? Nem, köszönöm, hogy Én, én is, én is, is köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen. Viszont halásra. Uh, ma uh, délután, illetve nem ma délután, vagy nem ma, ma délután uh, 4 és 8 óra között a Cserepes Házvezér utca 28 B állampolgári tanács rendezvények zuglóban mondanál erről két szót, hogy ez mi lesz, és aztán más helyszíneken ez folytatódik? Igen, igen, ez három ilyen rendezvény, ez most lesz az első. Ezek az úgynevezett állampolgári tanácskozások, ami az állampolgári vélemények begyűjtésének egy ilyen Magyarországon még nem annyira ismert, de egyébként Nyugat-Európában nagyon gyakran alkalmazott módja. Lényeg az, hogy a kerületi stratégiát írjuk, ez egyben törvénykötelezettség részben, meg nyilván mi szeretnénk ezt az évet arra fordítani, hogy, hogy világos célokat tűzünk ki a ciklus hátra részére, és ezt mindenképpen úgy szeretnénk, hogy legyen egy lakossági, egy érdemi lakossági véleményezési kör, tehát nem csak az, amit a törvény. Szerintem muszáj megcsinálunk és kipipáljuk, hanem szeretnénk egy kicsit mélyebben is lehetőséget adni az embereknek a beszélgetésre. Ezek moderált kis csoportos beszélgetések lesznek, amiket aztán a csoportok egymással is megosztanak, egy nagyon jól kialakított módszer rendkívül profi szakmai partnerekkel. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ebből nagyon sok jó ötlet ki fog jönni, és ez be tudjuk majd rakni a hogy úgyhogy minden kedvez zúgóit, arra búzítok, hogy kövesse az állampolgártanácskozásoknak a menetrendet, hogy valóban ma így, akkor lesz egy ilyen. További időpontok április 16-a, csütörtök és április 22-e, szerda, mindig 4 -es este 8 óra között. Van egy hallgató, aki kérdezne. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kelta Józsefné vagyok. A polgármester útól szeretném megkérdezni, hogy illetve hát látjuk meg mindenhol, ezt halljuk, hogy tervezik a zuglói megállóknak a rendetételét, szép a fogarasi úton a kafka margit megállót, nagyon szeretnénk, ha bekerülne ebbe a kervbe, hogy meg tudják csinálni. Kiválták a járművek a betont, vagy a bitument, és egyszerűen képtelenség ott a legkisebb esőben is várakozni. Ezt nem tudom, hogy tervben van-e véve a kafka margit megálló. Köszönöm szépen! Hát erre nem tudok már azt mondani, így fejből, utána tudok kérdezni, főleg azért nem, mert ezeket a, ugye a fővárosi, főváros kezelé a nagyobb folgálmútakat és a tömegközökezésre intett útok ide sorolódnak. Valóban egyébként sok fejlesztés lesz, a Nagy-Nagyos Király és a vezérút is föl lesz újítva, amiről kapcsolatosan már láttam konkrét terveket, de igyekszünk akkor ezt a, ezt a folgálási útat is. Újabb hallgató! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm, Fiala úr, üdvözlöm, polgármester úr, a Hermann Otto versus Varga Zoltán tudom, hogy járt az iskolában, nem tudom milyen eredményre jutott. Igen, jártam az iskolában. Arra kéne, Gergőd, néhány szót mondjál, mert én például halvány gőzőm nincs, hogy miről van szó, azért nem árt a nagyja, nem csak a, a benfentesek értenék azt, amit most mondani fogsz. Az egyszerű a történet van egy sportpályánk, ami egy, egy iskola mellett van, és az iskola szeretné használni a sportpályát. A sportpályát üzemeltető cég viszont arra e, e, hivatkozó, hogy neki bevételt kell termelnie, e, nem, nem mindig tudja ezeket az igényeket viszolgálni. Azt tudom erre mondani, hogy ugyanúgy az iskolában jártam, és az igazgatóra hosszasan beszéltem. A sport kártélezetével még nem volt időm találkozni ebben az ügyben, ez hamarosan meg fog történni, és akkor a megpróbálok valahogy medián közvetíteni ebben az ügyben. Köszönöm szépen. 353-94-51 nem palaszkodhatsz. A te tevékenységed iránt is van érdeklődés. Ugiatila volt előtted, és aztán Bácskai János jön. Ezek ilyen önkormányzati percek. Jó reggelt kívánok! A lakatos is van a vállatszoportunk zuglóban székel és nagyon sok kollégánk járkocsival, és eléggé nehezek, a, de mondhatnám áldatlanak is a parkolási állapotokat. És a kérdésem az az, hogy a Róna utcának egy részén még a, a két útszakasz közötti sávba lehet parkolni, és utána viszont egy részén pedig már csak zöld terület van, hogy tervezi az önkormányzat akár önköltségi alapon, akár saját költségen, hogy további parkolókat létesított. Köszönöm szépen! Nagyon jó, fontos kérdés, mert valóban parkolás területén áldatlan állapotok vannak, és ezen e, mindenképpen változtatnunk kell az e, e, ennek az egyik uh, eleme, de nem az, nem, nem merül ki a fizetős vezeteknek a kijelölése, uh, mert um, azért külön egy kicsit csillapítanánk a parkolási kedvet nem lehet uh, a kerületben ilyen szempontból rendet tenni, és főleg azért, mert a környezető kerületek uh, többségében 8. kerületben, a 13. Évben, a 10. és is gyakorlatilag az egész kerület fizetős, tehát ez, ez, ezzel mi bevonzuk a más kerületekből idált jövő parkolóautókat, a rona utcában első, első körben a fizetőső vezet nem lenne a Róna utca környékén, de hosszabb távon szerintem a rona utca környékét is be kellene vonni ebbe a rendszerbe, főleg az lopják a legtöbb autót az egész országban, tehát Igen. valamit kezdeni kellene. Az biztos, hogy én valami olyan egyensúlyt kell kialakítununk, hogy az őrfelületek ne, ne csökkenjenek, de legyen több parkolókapacitás, és szerintem okos technikákkal meg lehet oldani de ennek a finanszírozását azt teszi lehetővé, hogy ha elkezdünk fizetősövegeteket kialakítani, és akkor azt még tudjuk megforgatni egy, egy, egy, egy jobb parkolási. Újabb szépen. kérdező van. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Érdeklődön polgármester, hogy a Hermine úti rendelőintézetnek a sorsa nyugópontra kerülte, vagy rossz gondi a elő fogja vezetni annak adását? A Hermine útta kapcsolatosan azért legyünk egy kicsit hogy mondjam, objektívek, mert a Hermene úti rendelőnek a, a kiváltása egy másik rendelővel, az, azért az nem csak a figyelfejben fordult, meg ez a korábbi időszakban is egy lehetséges megoldás volt. Uh, ugye ez, ez csak is kizárólag akkor merülhet föl a Hermene úti rendelőnek a, a valamilyen más funkcióval való eltöltése, hogyha megépül a boságtéren a nagy közös egészségügyi komplexum. Hogy a Hermine út akkor milyen feladatot kapaszt, arról egyébként lehet. Ebben az esetben is lehet szó arról, hogy egészségügyi funkciókat kap, de azért a kerület összlakossága szempontjából a Bosnyátéren egy kialakított és korszerű új rendőri intézet, ami hiszen az a kerület középpontjában van minden irányból jól megközelíthető, amellett azért sok ér szól. Szerintem ezt a vitát le kell folytatnunk. A Bosnyátér Városközpont kialakítása kapcsán éppen két nap alatt tárgyaltunk a azon a befektetővel, aki az a terület, ahol ez meg tudna valósulni. Biztos, hogy, hogy ez csak akkor jöhet létre ez a projekt, hogyha, ott, hogyha alapvetően ott oda fókuszálnak az egészségügyi szolgáltatások is. De ez nem, nem, nem vonza magával automatikusan azt, hogy a Hermine úton ne lenne akár egy szakrendelés, akár valamilyen más egészségügyi szolgáltatás. Köszönöm. Újabb kérdés. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Pucatilag az ugróból. Én a tervezett mundócenter helyén lévő sportpályán kocogni a feleségemmel, és a mai napig szemétdombok között kénytelen vagyunk uh, kocogni. Volt egy uh, kampányzáró főzős rendezvény, és a mai napig ott van minden szemét a pálya Itt értse úgy, polgármester úr, hogy bevásárlok, kocsik, rekeszek, hóban, esetben fagyban, most már tavaszban. Tervezik-e, hogy ezt a tervezet, amíg ellendő, hogy mi lesz a pontosan Mundocenter ellen, hogy legalább ott tudjunk fotogni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Jö. Köszönöm szépen a kérdését, erről nem hallottam, hogy ott ilyen szempontból is áldatlan állapotok vannak. Ugye ez egy ez a terület, hosszú évek óta most úgy tűnik, hogy idén elkezdenek építkezni, de akkor jelezni fogjuk feléjük, hogy, hogy szemét van a területünk, és mi kidesen elszállítjuk csak, csak ugye ez az ő területük, és ilyenkor mindig aggályos, hogy más területén az ember tesz, akkor azért az az jogilag nem biztos, hogy minden nagyon szerencsés, de köszönöm, hogy jelesd ezt a kollégáimnak. Majd. Még egy hallgatói kérdés utána, én let illetve felajánlok egy lehetőséget, aztán te jössz, hogy akarsz-e bármit kérdezés nélkül elmondani. Jó reggelt kívánok, azt mondjam. A polgármester úrhoz van a kérdésem, hogy hogy van a, a fotón bevitt parkoló az emeletes? Na még egyszer. Én tudom, mire gondol. Jó, jó, a akkor oké, ebben van, itt félszavakból megértétek egymást, akkor nekem is elmondott, hogy miről van szó? Egy, egy nagyon kedves hölgy, volt nálam egy ötlettel, ami egy olyan parkolási technikát jelente, amikor egy ilyen, hát ilyen fém áványokon egyik a veszemeletes uh -huh. parkolási uh -huh. rendszer, ami egy nagyon költséghatékony dolog. Köszönöm szépen az ötletet, ez bekerült a azok az ötletek közé, amikből aztán ezt a parkolási koncepciót remélem hamarosan megalkotjuk. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt elmondtad és emlékszel. Vagy ma beszélünk erről, vagy már a kicsit furcsa lesz verspiknik. Igen, ezt nagyon örülök, hogy ezt mondol, mert valóban egy új uh, kezdeményezéssel élünk, és szeretném, hogyha ez egy tradícióival válna. az időjárás is kiválóan alkalmasat teszi ezt. Igen, igen az, amit hogy a szervezőknek, túl István barátom, aki a főszervezője ennek, én azt mondtam, hogy én hozom a jó időt mert visszanéztem az elmúlt éve statisztikáit, mert ugye nekem van egy ilyen statisztikus énem is, és valahogy április 11-én mindig olyan szép idők voltak az elmúlt években, egy szó, Az a nagy szerencsénk van, hogy április 11-ra a költészetnapja, József Attila születésnapja, a szombatra esik, éppen gyönyörű idő lesz, és mi ezt úgy ünnepelnénk meg, hogy egy hagyományteremtő módon egy kvázi csinálunk József Attila egykori házánál, ami zugul egyik legkedvesebb Valódi piknikezés alkalmas helye a Hermina mezőn. Ez a Korong utcában, Korong utca Mexikult és aloknál van ez a ház. És ott mindenféle zenés és irodalmi programokkal, gyerekekkel, felnőttekkel egy ilyen családias, jó hangulatú, beszélgetős, kultúrafogyasztós délután szervezünk. Vagy látod, ez nagyjából 2 és 6 óra között lesz ott délután. 2 és 6 óra között. Fellép többek között Laciános, János, Gerendás Péter, Kardos Horváth. Janó uh, Róbert, Kálói Molnár, Péter. Igen, szóval csupa, csupa jó program, sok zenével, sok versennyel, sok, sok kedvességgel és szép idővel. Úgyhogy mindenkit délután. Az utolsó kérdés az, hogy van-e bármi, amit kérdés vagy általam való felvetés nélkül szükségesnek tartanál elmondani, amit te fontosnak tartasz, és nem került szóba. Tudom, számtalan ilyen dolog van, de ha közülük egyet vagy kettőt kiemelsz, meghallgatom, ha nem, azt is tudomásul veszem, te tudod. Egyenőre nincs, ezt nagyon örülök, hogy ezt a, még szobatottuk hozni a végére a verspiknikert. Nekem ez a... Az egy... A hangod is megváltozott, szeretem Igen, a tudnát. Igen, minden magám vannak a én persze próbálom ezeket nem előtérvejelzni máshoz képest, de azt nagyon fontosnak érzem, hogy legyenek olyan kulturális rendezvényeink, amik, amik, amik sokkal nyitottabbak, mint hogy általában ezeket az úgynevezett dolgokat meg tudtuk ünnepelni, és nagyon szeretném, hogyha egy aktív versrű kulturális lenne az uglóban, azt az elefántsontornyot, ami egyébként valóságban nem is létezik a magas kultúra és a, és a hétköznapi között, ezt, ezt mindenképpen lebontaná. Ezért nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és nagyon remélem, hogy sokan ott lesznek. Köszönöm szépen, remélem jó idő lesz, Szélgergő. A műsort az uglói önkormányzat támogatta. Most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja Jó reggelt lehet? Először is azt szeretném önnek mondani, miután ön most már a Ferencváros elnökségének tagja, ugye jól mondom, igen. Hogy ö, nagy megtiszteltetés volt, hogy Kuvatov Gábor megtisztelte, szó ismétlés volt, a kfj műsorát, Uh, nem tartom valószínűnek, hogy másodpercek alatt visszatérne. Ugyanakkor érkeztek olyan reflexiók az ott elhangzottakra, amit a kfj nem engedhet meg magának, hogy szó nélkül hagyja. Én ezeket a reflexiókat felolvastam, ahogy kalocsán mondanák, ezek 360 fokban ütköznek egymással, de gyakorlatilag 180 fokban. Tehát az egyik azt mondja, hogy a piros, a másik meg azt mondja, hogy kék, vagy az egyik azt mondja, hogy fekete-fehér, az egyik azt mondja, hogy jobbra vagy balra. Tehát tökéletesen uh, ellentmondanak egymásnak. Én nem várom öntől el azt, hogy igazságot tegyen, de egy dolgot mindenféleképpen szeretnék öntől kérni, hogy én eljutatom ezeket az észrevételeket Kubatov Gáborhoz, de azt, kérdem, azt kérem öntől, mint elnökségi taktól nyomatékosan, ilyet ritkán szoktam mondani, hogy ezt legyen szíves felvetni, mert számomra nagy öröm, hogyha jelentős befolyású medvebocsokat vendégül láthatok a műsoromba közé tartani Kubatov Gábor épp úgy, mint ön. Ugyanakkor az, hogy ezeken a beszélgetéseken olyanok hangozzanak el, amelyeket miután én nem tudok kontrollálni, más se vita én most nem valom kétségben, amit Kubatov Gábor mond, de nem szeretnék annak a bölcs, rabbinak a helyébe kerülni különös tekintete ahhoz, hogy én nem vagyok hozzá elég öreg csak zsidó, hogy azt mondja, hogy neked is igazad van, fiam, neked is igazad van, fiam, és ha valaki azt mondja, hogy fiala, úr, hogyan tudja, vagy rabbi, hogyan tudod ezeket te összeegyeztetni, és akkor azt mondom, hogy neked is igazad van, fiam, tehát ebből én kimaradnék, úgyhogy eljutatnám önhöz azokat a törzsanyagokat, amelyekkel kapcsolatban eh, hát eléggé éles, udvarias, de polémia alakult ki nem kérem semmilyen közvetítésre de arra kérem, hogy valamit tegyen annak érdekében, hogy ez eljusson az érintethez. aztán az eldönti, hogy akar-e reflektálni erre, vagy sem de rendben, megbeszéltük el fogom jutatni. ez a Ferencváros és a szurkolói kör az egy nagy család, ahogy ezt szokták mondani, de nem minden szempontból élnek békében Hát több mint család, hiszen hát hallhattuk, meg tudomásom szerint is ez több mint félmillió ember, de lehet, hogy egymillió, tehát... Hát ugye az hangzott el, hogy felmérés alapján, első és másodlagos preferencia alapján 1,6 millió emberről van szó, ami hát azért uh, egy budapestnyi ember, hanem, hát ki tudja, hogy most éppen hányan vagyunk Budapesten, tehát nagyon sok, uh, Azért fontos, hogy ezek az emberek hogyan gondolkodnak a csapatról, amely egyébként ugye most harmadik a tabellán, és egyébként meg hajráfra Ha minden igaz, holnap után találkozunk. Holnap is találkozunk. Holnap is és holnap után is így van. Igen. Uh... Tudom, hogy az ön szíve ezügyben most nemcsak bal és jobb itt van ráoszlít, de nem szeretnék szóképp lenni a keleténél. 353-94-51, ha bárki kérdezni akarja Bácskai János Ferencváros polgármesterét, Budapest és Ferencváros, nekünk alapvetően egy témánk lesz, függetlenül attól, hogy lehetséges, hogy a Dunáról is hosszan beszélne, ahol ő egyébként egy evezővel egy hajótestet irányítana előre, hátra ez egyébként bekövetkezik a hétvégén? Hát remélem nagyon, gyorsan vasárnap eljutok a Dunapartra, vagy esetleg már szóval. Mikor volt utoljára? Hát szeptember végén talán, valószínű fél éve. Az egy minőségileg más dolog, amikor az ember ott van a Dunán? Hát hogyne. És utána is más? Tehát az ember megérzi azt, hogy megvolt ez az élmény? Hát hogyne, fizikailag is, meg hát szokták kérdezgetni, hogy nem unatkozom-e mikor ott egyedül vagyok, egy-másfél órán keresztül, hát alig várom. Én láttam, hogy ott, ott ki van cserélve. Nem, nem véletlen. A hosszú élet egyik titka. E, amennyiben nem kérdeznek a beszélgetésünknek a, a központi témája a holnak 11-kor kezdődő és nagyjából egy órakor véget érő esemény a Gát utcában, József Attila szülőházában, most független attól, hogy a földszinten vagy az emeleten látta -e meg a napvilágot. Beszéljünk erről a holnapi eseményről, amely tehát ezek szerint nagyjából 26 óra múlva veszik kezdetét. Igen, nagy izgalom, hiszen holnap lesz 110. évfordulója a születésének, és a gát 3 volt az első ház, amiben azonosíthatóan laktak. Hát túl sokáig nem merjú lius közepéig, és aztán utána még több, mint 15 hát, 5 Helyen, tehát olyan 17-18 egyértelműen azonosítható lakásban, tömegszálláson, kocsmában laktak a mamával és Jolánnal és Etussal. Megrendítő részletek vannak az emlékiratokban, József Jolán könyvéből lehetne itt idézni, és hát természetesen az életműből is, tehát a versekben visszaköszön Ferencváros nagyon-nagyon sok versben a, onnantól kezdve, hogy a tüzelőt hogy szerezték be, tehát a, a szél lopás a illetve a, a megrendítő számomra a hintalóval, amit föláldoz azért, hogy a pap -krumpli, äh, paprikás krumpli megfőhessen, hiszen olyan éhesek. Tehát nagyon-nagyon megrázó élmények, megrázó helyszínek, Gátutca 3 az első ilyen, és hát a, mivel 1964-ben a költészet első Magyar Világnapján Kassák Lall is mondott ürözlőbeszédet az akkori emlékhely, az első emlékhely megnyitóján. Ez most már az ötödik installáció lesz, és az emlékhely hát az akkori 18 méteres átalakított lakásból, most már 125 négyzetméteren fogja fogadni a látogatók. Vegyük azokat az eseményeket, amelyek megvoltak, azokon csak átfutunk, de a mai nap is ígér még eseményeket, Költészet napi programok Ferencvárosban, a Ferencvárosi Önkormányzatának ünnepi rendezvény sorozata, József Attila születésének 110. évfordulója és a Magyar Költészet Napi alkalmából. Tegnap vett ez kezdetét, ha minden igaz. József Attila irodalmi szalonapal volt kélbennem versszínházim monodráma hangzott József Attila utolsó elkészült éjszakájáról. Öltőműveinek megidézésén keresztül, most hosszabban nem mondanám, mert most kritikai tevékenységet ezügyben akkor se folytatnák, ha ő egyébként ott lett volna. Nézzük a mai eseményeket, mindjárt lesz egy 75 perc múlva. A Katán zenekar költészetnapi koncertjére kerül sor 10 órakor ma a helyszín a Ferencvárosi Művelődési Központ, aki nem tudná a címét, azt Haller utca 27, szintén ma délután kettő kor koszorúzás a József Attila emlékműnél, közleműködnek a körösi Csoma Sándor két tanjelvi általános iskola tanárai, énekkara és versmondói, helyszín József Attila lakótelep, Dési Huber utca és Napfény utca kereszteződése, még maradtuk a Mánál, ma délután háromkor, Budapesti diákoknak meghirdetett vers illusztrációs, gyermekrajz pályázat kiállításának megnyitó ünnepsége, ez a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben lesz rá, a 18, ez az ön jelenlétében történik? Igen, ilyenkor, hát ez a kedvenc kiállításom minden évben. Itt több száz, lehet, hogy idén már ezért is eléri a más kerületekből is érkező rajzok, vers illusztrációs rajzok, illetve hát egyéb képzőművészeti remekek, amit gyerekek követnek el. Ennek a válogatott válogatásából készül a kiállítás, elképesztően izgalmas érdekes és szép. Tehát várunk mindenki délután három, akkor ráda jutsza 18 elkeráda sarok. Délután hatkor maradtunk a mai napnál. Rejtelnek a Zengenek, harmadik Ferencvárosi József Attila versfesztivál Gála este, Ferencvárosi József Attila díja átadó ünnepség a Kolák együttes József Attila műsora, szintén Ferencvárosi Művelődési központ. Mit kell erről tudni? Bűveben. 27, meghirdettük a versfesztivált harmadszor idén már. Ez több mint egy hónapja folyik a selejtezőkkel, és most tulajdonképpen a gállam is lesz. A, a, azok, akik díjat, külön díjakat kapnak, azok mondják el immáron legalább másodszor vagy sokszor azt a produkciót, amire, amivel készültek erre a versenyre. Ferencvárosnak is van József Attila díja, ez a kulturális díjunk, ennek az átadója is megtörténik, Miklós Tibor kapta, kapja az idén, postumusz, hiszen... Egy másodperc türelmét kér, mert valaki telefonál, nem tudom, hogy milyen ügyben, nem biztos, hogy ez kapcsolódik. Jó reggelt kívánok! Jó napot kívánok, Karusikámányé vagyok. A polgármester úrnak szeretném mondani, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy megkezdődött a Kénutca 3-nak a kiürítése, és tegnap előtt jártam a szanálási osztályon Kovács Katalin úgy intézőnél, és ilyen kedves és megértő hölgyet még életemben nem láttam, úgyhogy szeretném megdicsérni. Köszönöm szépen a dicséret, ritka annál is inkább köszönjük. Meg kell becsülni. 353 94 51, és tudomásul van véve, hogyha nem az elhangzottakhoz kapcsolódnak. Fontosabb az, hogy kapcsolatot tudjanak teremteni a polgármesteresemét, hogy feltétlenül a holnapi eseményekhez szóljanak hozzá. A holnapi események közül ugye a 11 óra esemény a úgynevezett központi megemlékezés, úgyhogy azért mindjárt a délután 3 órást mondom, hogy maradjon idő, vagy a helyére kerüljön a 11 óra, és ezt közvetíti egyébként a 11 órás televízió? Remélem, tehát a tervek szerint a Ferenc televízió televízió pont 9.tv élőben az egész műsort közvetíti, úgy tudom, hogy a... Magyar Királyi tévétől is lesz esetába, aki szintén élőben bekapcsolódik a műsorban, és még jellegi tudásunk szerint még 8 televíziója lesz kint. A délután három órakor lesz körülött részlet, napi Cimbora játszóház, családi délután játszóházal, interaktív verskoncert, helyszíne a Ferencvárosi működési Koszplont, utca 27, és akkor most szépen elgyalogolunk a Gát utca 3-ba, a felújított József Attila emlékei ünnepélyes megnyitójára. Igen, egy kicsit messzebbről ez a most már egy századosi méltán híres városrehabitációs folyamatnak egy újabb jelentős állomása. a Szociális városrehabilitációs címmel került sor a Gátutca 3 és az 5, mert ugye összeépült, ez a két ház két év különbséggel 1891, illetve 1893-nál van e, vagyunk, és hát nyilván ez a 121-néhány év Meghír lehet a helyzetet arra, hogy a házat is felújítjuk, és ha már a házat felújítjuk, uniós pénzből, kormány támogatással, a emlékszoba, ami most már, mint említettem, a kezdeti 18 négyzetméterről most már 125 négyzetméteres, tehát senki ne gondolja, hogy ekkora lakásban laktak annó József Attila és a szülei, viszont egy gyönyörű immáron ötödik számú installáció 1964 óta is megnyitásra kerül egy nagyon szép komplex ünnepi műsor keretében, ahol Kokas hegedű művész lép fel Jordán Tamás moderálja, vezeti a, a teljes műsort ő maga is verseket mond többek között az íme hát megláttam hazámat című verset, aztán majd a kertész leszek című verset a, ott megjelenő mindenki Remélem sok százal leszünk, és együtt tudjuk elmondani. Baróz miniszter úr fog ünnepi beszédet mondani, én is néhány szót fogok ejteni, és nyilván a, a kiállítás készítő Epetőf Múzeum is fog beszédet tartani, bemutató kíséretében. A kedves jocóverssel kezdünk, ezt egy Ferencvárosi diák fogja szavalni, aki ugyanabban az iskolába járt, ahova annó a költő. Mester utca 67 be és időse Ferencvárosi diákok pedig a tiszta szívvel fogják előadni. Mit tudunk a József Attila mindenki net Az elérhető, meg lehet nézni, én már több mint 40 produkciót láttam, egyik izgalmasabb, mint a másik. Ezek ugye videó megjelenítések, a legkülönbözőbb ilyen kisfilmek. Úszta versmondást, tehát nagyon érdekes, reppelnek például az itt tehát nagyon euh, érdekes, hogy, hogy gondolnak József Attila-ra, illetve a verseire. 353-94-51, hogyha a polgármester úrtól akarnak kérdezni, Ferencváros, vagy a főváros ügyében, de inkább Ferencváros, ahogy gondolják. 353 94 51. Én még egy dolgot kérdeznék a holnap utána kapcsolatban, hogy vajon az ultrákkal való megegyezés most nem Kovatov Gábor hanem önt kérdezem tehát, hogy miközben úgy tűnik hogy sokan lesznek a stadionban, hogy tele lesz -e, vagy sem, az majd kiderül szóval, hogy lesz-e ez ügyben béke az olajfák alatt, vagy ez már így marad ahogy van, és ez maga a béke ez már ennél békét nem lesz Hát én csak azt elnök úrnak a szavait, csak rajtuk múlik a, az a három éves kölcsönösen egymást várasztó folyamat az lezárult. Egyetértek elnök úrral, hogy ennyit, edd, eddig ennyit és nem tovább. Hát vagy tudomásul veszik az új rendet, ami egyébként nemzetközileg is elfogadott, és ez a módi, vagy akkor hát ezek szerint kívül maradnak, tehát nem nézik a helyszínen a meccset. 353-94-51 másodszor, amennyiben senki nem... igen? Még egy mondat, ugye kihagytuk az egyik fő attrakciót, a Szonetkoszorú, az 14 kortás költő vers, hazám című vers ciklusa, a záró szonettjére, mint mesterszonetre is 14 kortás költő szonettet, és ez is elhangzik holnap az ünnepi műsorban, nagyon izgalmas lesz. Nagyon szépen köszönöm, mindig igaz holnap, holnap Itt után. a neveket, ha nincs, akkor nem. De van, hogy ne lenne. Itt van előttem egyébként, én is megtettem, de figyeljek. A terzők elhangzási sorrendben Dobai Péter, Zsilegábor, Gábor, Oláj János, Laszk János, Tóth Gábor, Térei János, Zalánti Tibor, Tőzsér Árpád, Mezei Katalin, Szálinger Balázs, Erdős Virág, Lázár Balázs, Rózsász, Sibarbara, és a nemzeti színház színészei fogják elmondani ezeket a szép szóneteteket. 353-94-51, senki többet? Köszönöm, ha nem, akkor nem akarok fenyegetőzni, de ha minden igaz, akkor holnap és holnap után is találkozunk, de akarok fenyegetőzni, nem akarok fenyegetőzni, de van egy hallgató. Őreget kívánok! Jó leget kívánok, én Menedek Zsolt, a fradi kapcsolatban szeretnék kérdezni volna, Ajra, tessék, hogy, hogy a, a jegyárakkal kapcsolatban én 31 éve járok a és most kiszerettem volna családommal a, a mérkőzésre és hát felháborítanak tartom hogy ugyan kiemelt mesd, de 7000 forintért mennünk ki hárman szerintem egy magyar bajnoki meccs hát, ö, talán nem jelenít hogy ezek a jegyárak fognak maradni végig mert ez szerintem nem igazán jó. Nem lehetett jól érteni, én azt feltételezem, hogy 7000 forint nem hármújuknak, hanem hogy darabja ennyi. Nem, nem, nem, hármúknak. Tehát a, a párom, párom, tehát a feleségem és a nem mentem volna ki, és 7000 forint a háromja. tehát családi egy, az 7000, vagy hogyha külön veszem meg a, a, a B középbe, akkor 2500, akkor... Oké, okay, azt kérdezem Öntől, hogy mit találná egyébként reálisnak? Tehát reálisnak, tehát hogyha így, így kapunk meg, szerintem én 2000 forint körül lenne. De akkor mennyi lenne egy családi, mert hogyha 15 2000 akkor már mindjárt ott tartunk, hogy 5000, és... Hát igen, de, hát, igen, de azért, azért mégis, hogyha minden hétvégén hétvégén, vagy minden második hétvégén, hogy hazaim, hogy csak az ember, ilyen 5-6000 forint, tehát az, az azért... Oké, okay, az lett be nem be van, én. tudomásul, ezt már nem akarok vitatkozni, mert csak kérdeztem, polgármester úr. Hát egyrészt igaza van a betelefonálat, másrészt meg sajnos nem annyira, tehát ugyanott vagyunk, mint sok-sok más esetben, hogy európai színvonalú, hogy mondjam így, ezt, hogy ezt fél is lehet, tehát a stadion szolgáltatása, amely színvonalát majd meglátjuk az európai színvonalú, a kereseteink meg, hát ugye még mindig nagyon elmaradnak a... Az itteni szokásostól, tehát ezek olyan kialkudott jegyárak, idézelbe kialkudott meg a jegyárak, aminél kevesebb nem nagyon lehet sajnos. Miközben tudjuk, hogy ez sok-sok ember fizetése, ez képest még mindig elég magas, de hogyha megnézzük a fürdőbelépők állánk meg egyedeket is, ugyanezzel a dilemmával állunk szemben. Igen. Köszönöm szépen! Bácska János Ferencváros polgármesterét hallották el Viszont hallásra. Viszont hallásra! A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Got to go see a show in town. Hear yeah, the jokes, have a smoke. szerkesztő